Я блукаю серед зруйнованих мрій, розсипає небо тепло голубе, перекоти полем, став ти в долі моїй, і чи втримаю я біля себе тебе. У розлуці важко любов зберегти. Поселився смуток в зелених очах. Може, завтра знову тихо скажеш, прости. І загубиться слід твій в холодних дощах. Я із самотою лишусь віч на віч. Озовись до мене з густої пітьми, Полечу крізь небо у завтрашню ніч. Може, хоч у вісні знов зустрінемось ми.